Să nu-l săpotiți ca pe un vrășmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul pocii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistole. Așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Acesta este sfârșitul epistolei a doua a lui Pavel către tesaloniceni.